Мої колимські курорти довго не тривали. Вище начальство дочулося, що ярий враг народа бавиться з книгами, і мене відрядили на золоту копальню. Як відказника в забій не посилали, а приліпили до інвалідів, що намивали золото вручну, здебільшого одною рукою. Грунт нагрібали лопаткою в лоток, і, намивши води, струшували лоток над потоком. Обмитий камінь вибирався, а на дні, коли збігала вода, лишалися золоті крупинки. Їх піддівали нігтем і клали на клапоть паперу. Наприкінці зміни добути важили на око і щасливцям давали 600 грамів хліба. На золото в мене було набите око ще з черленої скали. Я намивав по три-чотири норми і ділився золотими зернятками з каліками, аби і вони мали якийсь приварок, ріденьку бовтанку з брюквою чи рибячими головами. Для виснажених зеків всього було немилосердно мало. Робота вбивала. Голод ламав волю, відбирав розум. Вони весь час за щось билися. Голодні не мають сил, зате мають агресію. І живуть за законом тайги. Ліпше вкрасти, ніж попросити. Але і красти не було чого. А золото тут немало ціни, як і життя. Люди непомітно відходили. Це і смертю не можна було назвати, бо людська смерть вимагає поховання. А вічна мерзлота і камінь не приймали мерців. Їм судилася нетлінність. Під зішкрябаним мохом, і ніхто з того не печалився, сповідуючи табірну примовку Помрити нині, а я завтра. Я вчив їх ощадити сили, не витрачати себе до решти, бо стахановська карта все одно не рятувала. Вчив не догоджати марно начальству і блатарям. Строк тут не мав значення лише жить або не життя. Вчив бути здоровішим, твердішим, хитрішим тільки для себе. То були уроки тваринного виживання, який я сам пройшов у чорному лісі. Я призвичаю їх щипати все живе, що траплялося під руки і ноги. Гілочку, ягідку, травицю, гриб. Ми рубали віття сланника, виварювали його і пили. Купивши лояльність конвою золотим самородком, я варив тайгові борщі. Кожний із нас назбирував у жменю все, що ворушиться рачки, жаби, черв'яки, ящірки гусінь жуки і вкидав у бляшанку. Приправлялася страва дикою зелениною і була незмірно поживнішою за табірну бланду. Мастями з лишайників, жовчі і рудних шкрябанок. Я вилікував застарілу екзему начальнику режиму, тому мав право на помірні вольності. Недалеко від нашої зони стояла бійня, що постачала Магадан. М'ясо для командної верхівки, кістки для сторожових собак. Я попросив, аби кров, яку спускали на землю, зливали в бідон яка це була для нас підживка. Цинготні нещасники смакували кров'ю щодня, і їх обличчя, задубілі й поплямовані пелагрою, отживали, набирали барви кедрової кори. Зеки, що ходили за бідонами, потихеньку тягнули кістки. Ми перетирали їх камінням і підсипали в тайгові борщі. Від цього не був у програші й начальник. Без усяких зусиль скоротилася смертність, зріс видобуток. Золото рікою текло в закрома родини. О, я й донині не знаю, що це таке. Хоч би що там, а підневільна праця була нестерпною, паралізувала волю. Мої очі заздро хапалися за низьке хмаровиння, що вільно пливло собі над убогими сопками. «Людина, як і звір, народжується вільною, з потребою простору, з прагненням жити по-своєму. Тут цього позбавляли, нищили людське в людині».